От тях ще излезе лъвът. Сестрата покани учителя и няколко братя и сестри на вечеря. Беше през време на Втората световна война, през 1940 година. След вечерята почна разговор и стана въпрос за изкушение от нисши духове. Учителя каза: На брат се говореха едни нисши духове. Той искаше да се освободи от тях и отиде сред лозята, но и там не го оставиха. Отвътре трябва да се освободим от тях, а не отвън. Ако един ден живеем добре, то всички дни ще живеем добре. А ние чакаме да се осигурим за старини. Брат съда да не чака да се пенсионира, да работи сега. Сега трябва да се разтоварвате. Една сестра каза Аз искам това. С ума си човек трябва да иска. Със сърцето си трябва да търси, а с волята си трябва да хлопа. Трите като се съединят, тогава човек ще получи. Голямо безверие има в хората. Мислят, кой ще ги гледа на старини. Питам, земята кой я гледа? Нали слънцето я гледа? Човек трябва да мисли за настоящия ден. От сутринта до залеза. Всеки ден ще се погрижи за себе си. Човек трябва да дава на свои и на чужди. Някой казва... Времето ми не е дошло. Като стана богат, като стана умен. А друг може да каже, ще направя църква. Ако е въпрос за църква, Соломон направи един храм, но какво допринесе на евреите? Вътре в себе си човек трябва да направи един храм. Старата епоха няма да мине така лесно, старата кожа на змията не пада така лесно. Тя намира една дупка и като мине през нея, кожата ѝ е се свлича. Дупката означава ограничителните условия, страданията, мъчнотиите, през които като минете ще оставите старото. Колко пъти сте срещали ангел, който ви е спасявал и ви е правил добро? Една сестра каза Ние искаме да го видим. Той идва инкогнито. Има много работи от вътрешната страна на природата, но още не сте способни да издържите на тях. За небето хората имат много повърхностно понятие. Онзи свят никога не можеш да го видиш, ако не го обичаш. За да го видиш, трябва да го обичаш и да не храниш никакво съмнение и подозрение. А сега искате да видите нещата с вашия раздвоен ум. Това не може. Трябва да пазите порядъка на нещата. А вие като малки деца искате да зърнете онези учени професори в университета. Рано е. Първо ще видите преподавателите в забавачницата. После в отделенията, в прогимназията, в гимназията и в университета. Накрая ще срещнете учени по някои специалности. Представете си, че в дома ви Дойде един светия, облечен скромно и ви излекува напълно. Но вие искате да видите светията. Моисей колко много искаше да види лицето на Бога. И беше виден човек, но Бог му каза, ако ме видиш, ще умреш, защото не можеш да издържиш. И той видя само част от гърба му. В Стария Завет е описано, че като се явил ангел на Исаия, на Захария, те се вцепенили. Онзи, който не следва закона на любовта, върху него ще дойде законът на необходимостта. Ако един богат не е давал от любов, ще дойде държавата и ще му вземе всичкото богатство. Така ще стане твърде скоро. Хората искат любовта, но тяхната нервна система не е в състояние да издържи и една секунда от присъствието на любовта. Затова, като дойде любовта, тя стои при човека една 300 000 част от секундата. Човек не е пригоден да издържи любовта. Тя като влезе в него, трябва да помогне на ума, на сърцето, на волята и на всички клетки. Оставя своите блага и си отива. И всичко това го прави на една 300 000 част от секундата. И всеки ден, любовта да посещава човека за такава част от секундата, то е достатъчно. Славяните са от Юдиното племе. От тях ще излезе лъвът. И казва се, в ново време ще се издигне едно царство, което няма да изчезне, и ще се съгради върху камък, който ще изпълни цялата земя. Това е новото учение. Тъмната епоха, кали юга, изтича след няколко години.